Exista alături de puț un zid vechi de piatră în ruină. Când m-am întors de la lucrul meu a doua zi spre seară, l-am zărit de departe pe micul meu prinț cocoțat sus cu picioarele atârnând și l-am auzit vorbind. Nu-ți mi amintești?" spunea el. Nu e chiar aici." Îi răspunse o altă voce, deoarece el replică, Ba da, ba da, asta e ziua, dar nu aici locul." Mi-am continuat drumul spre zid. Tot nu vedeam și nici nu auzeam pe nimeni. Totuși micul prinț replică iarăși, Bineînțeles, hai să vezi unde începe urma mea pe nisip. N-ai decât să mă aștepți acolo. Am să fiu acolo noaptea asta." Eram la 20 de metri de zid și tot nu vedeam nimic. Micul prinț mai spuse după pauză, Ai venit bun? E sigur că n-ai să mă fac să sufăr mult timp?" M-am oprit cu inima strânsă, dar tot nu pricepeam. Acum pleacă," spuse el. Vreau să cobor." Atunci mi-am coborât eu însă n privirea spre baza zidului și-am țâșnit cât colo. Era acolo înalțat spre micul prinț unul din acei șerpi galbeni care te termină în 30 de secunde. Scotocind în buzunar după revolver, am luat o lagoană, dar la zgomotul pe care l-am făcut, șarpele s-a lăsat să alunece lin în nisip, ca un fir de apă care seacă și, fără să se grăbească deloc, s-a strecurat printre pietre cu un ușor zgomot metalic. Am ajuns la zid la pentru a-l primi în brațe pe omulățul meu, alb la față ca zăpada. Ce poveste mai e și asta? Ai început acum să vorbești cu șerpii?" Îi desfăcusem eternul fular auriu de la gât. Îi udasem tâmplele și-i dădusem să bea, iar acum nu mai îndrăzneam să-l întreb nimic. Se uită la mine grav și mi-înconjură gâtul cu brațele. Îi simțeam inima bătând, precum cea unei păsări pe moarte, atunci când a fost împușcată cu carabina. Îmi spuse... Sunt mulțumit că ai găsit ce lipsea mașini tale. Hai să te poți întoarce acasă. De unde știi? Veneam tocmai ca să-l anunț că, în pofida temerilor, îmi dusesem la bun sfârșit munca. Nu răspunse nimic la întrebarea mea, dar adăugă Și eu mă întorc astăzi la mine acasă. Apoi, melancolic, e mult mai departe. E mult mai greu. Simțeam eu bine că se petrecea ceva ieșit din comun. Îl strângeam în brațe ca pe un copilaș, dar cu toate asta mi se părea că aluneca într-un abis, fără să pot face nimic pentru a-l reține. Avea o privire serioasă, pierdută în departare. Am oaia de la tine. Și mai am și lada pentru oaie. Și am și botnița. Și zâmbi cu melancolie. Am așteptat mult timp. Simțeam că se încălzește încetul cu încetul. Omulețule, ți-a fost frică. Mi fusese frică, desigur, Dar râse încetişor. O să-mi fie și mai frică seara asta. Iarăși m-am simțit ca înghețat De sentimentul Ireparabilului. Și-am priceput că nu suportam ideea, dar nu mai auzi niciodată râsul acela. Era pentru mine ca o fântână în deșert. Omulețule, vreau să te mai aud râzând. Dar el îmi spuse, în noaptea asta se împlinește un an. Steaua mea se va găsi chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut. Omulățele, nu-i așa că e un vis urât treaba asta cu șarpele și cu întâlnirea și cu steaua? Dar el nu răspunsă la întrebarea mea, am spuse. Ceea ce e important nu se vede. Desigur, e cam povestea cu floarea. Dacă iubești o floare care se află pe o stea, e plăcut noaptea să privești cerul. Toate stelele sunt înflorite. Desigur, e ca și apa. Ceea din care mi-ai dat să beau era ca o muzică datorită scripetelui și frânghiei. Ți-aduce aminte? Era bună. Desigur. Noaptea e să privești stelele. E prea mic spațiul la mine acasă ca să-ți arăt unde se află steaua mea. E mai bine așa. Steaua mea va fi pentru tine una dintre stele. Atunci la toate stelele o să-ți placă să te uiți. Vor fi toate prietenele tale Și apoi am să-ți fac un dar Râsă iarăși Ah, omulețul, omulețule, îmi place să aud râsul ăsta Tocmai ăsta va fi darul meu Va fi ca atunci cu apa Ce vrei să spui? Oamenii au stele care nu sunt aceleași Pentru unii care călătoresc Stelele sunt niște călăuze pentru alții, ele nu sunt decât niște luminițe. Pentru unii care sunt savanți, ele sunt niște probleme. Pentru omul meu de afaceri, ele înseamnă aur, dar toate stelele astea, tac! Tu însă vei avea niște stele cum nu mai are nimeni. Ce vrei să spui? Când vei privi cerul noaptea, deoarece eu voi locui pe una dintre ele, deoarece... Păi râde pe una dintre ele, va fi atunci pentru tine ca și cum ar râde toate stelele. Tu vei avea stele care știu să râdă și râse iarăși. Și când te vei consola, oamenii se consolează întotdeauna, ai să fii bucuros că mai cunoscut, ai să fii întotdeauna prietenul meu, ai să dorești să râzi cu mine și ai să-ți deschizi uneori fereastra Așa de plăcere, iar prietenii tăi au să fie foarte uimiți să te vadă că râzi uitându-te la cer. Atunci ai să le spui, da, pe mine stelele mă fac întotdeauna să râd. Chiar ei au să te creadă nebun, să însemne că ți-am jucat o festă și iarăși râse. O să fie ca și cum, în loc de stele, ți-aș fi dat... Grămăjoare de clopoței care știu să râdă <laughs> și din nou se apoi să făcu serios. Noaptea asta, știi, să nu vii. N-am să te părăsesc. O să pară că mă doare. O să am un pic aerul că mor. Așa stau lucrurile. Nu veni să vezi asta. Nu merită o stenală. N-am să te părăsesc. Era însă prea preocupat. Îți spun asta și din cauza șarpelui. Nu trebuie să te muște. Șerpii sunt rai. Pot mușca doar așa, din plăcere. N-am să te părăsesc. Ceva însă-l liniștii. E adevărat că nu mai au venit pentru a doua mușcătura. În noaptea aceea, nu l-am văzut pornind-o la drum. Evadase fără zgomot. Când am izbutit să-l ajung din urmă, mergea hotărât cu pasiute. Îmi spuse doar, a, ești aici, și mă luat de mână. Dar începui iar să se chinuie. N-ai avut dreptate. Hai să fii mâhnit, o să par mort și lucrul ăsta nu va fi adevărat. Eu tăceam. Înțelegi? E prea departe. Nu pot lua cu mine trupul ăsta. E prea greu. Eu tăceam. O să fie ca un înveliș vechi, părăsit. Învelișurile vechi nu sunt ceva trist. Eu tăceam. Se descurajă un pic. Dar mai fac făcut încă o dată efortul. Știi? Are să fie plăcut. Și eu am să privesc stelele. Toate stelele vor fi niște puțuri cu o roată ruginită de scripete. Toate stelele îmi vor da să beau. Eu tăceam. O să fie așa de nostim. Tu o să ai 500 de milioane de clopoței. Eu o să am sute de milioane de fântâni. Și tăcu și el pentru că plângea. Am ajuns. Lasă-mă să fac un pas singur. Și se așeză pentru că era frică. Mai spuse, știi, floarea mea, sunt răspunzător pentru soarta ei. Și atât de plăbândă. Și atât de naivă. Are patru gimbe amărâți ca să o apere împotriva lumii. Eu m-am așezat pentru că nu mai rezistam să stau în picioare spuse, Iată, asta e tot. Și-o voi încă un pic, apoi se ridică. Vă cu un pas, eu nu mă puteam mișca din loc. Nu se văzu nimic altceva decât un fulger galben lângă glezna lui. Rămasă o clipă nemișcat, Nu striga. Căzu un cetișor așa cum cade un copac. Nici măcar nu făcu zgomot din pricina nisipului.